Оскільки ж цього разу, сказав він герцогові, скоса кидаючи на мене вбивчий погляд, йдеться не про вчену німецьку музику, а про вишуканий італійський спів, то він сам склав кілька ніжних мелодій, які я повинен був аранжувати. Великий герцог не тільки схвалив усе це, але й скориставшись нагодою, Висловив надію, що я почну вдосконалювати свою майстерність, пильно вивчаючи новітніх італійців. Яким жалюгідним здавався я собі тієї хвилини? Як я зневажав себе? Всі ті приниження здавались мені справедливою карою за моє немудре дитиняче терпіння. Я залишив палац, щоб більше ніколи туди не вертатися. Я вирішив того ж таки вечора вимагати відставки, але навіть ця ухвала не принесла мені бажаного спокою, бо я бачив, що мене вже піддано таємному астракізмові. Виїхавши за браму, я відіслав назад карету, взявши з неї лише гітару, яку прихопив для іншої мети. Опинившись на волі, я кинувся бігти все далі й далі від своєї добровільної в'язниці. Сонце хилилось до заходу, тіні гір і гаїв ставали довші й темніші. Сама думка про повернення в резиденцію була для мене нестерпною, гіршою за смерть. Ніяка сила не примусить мене повернутися назад. Голосно вигукнув я. Шлях мій стелився на Зіґґарцвайлер Я згадав старого майстра Абрагама, від якого напередодні отримав листа. Здогадуючись про моє становище в резиденції, він радив мені тікати звідти і запрошував до себе. — Як, — перебила капельмейстра Бенсон. — Як, ви знайомі з цим старим диваком? Майстер Абрагам, повів далі крейслер, був найближчим приятелем мого батька, моїм учителем, а почасти вихователем. Ну, шановне, тепер ви знаєте, з усіма подробицями, як я опинився в парку славного князя Іренея, і більше не будете сумніватися, що я, коли треба, вмію розповідати спокійно, з необхідною історичною ретельністю і так докладно, що мені аж самому стає моторошно.